А що ти будеш робити зараз? Вип'ю пігулку і ляжу спати. Це правда? Майже. Вона натисла відбій. Вийшла з-під навісу, вступивши ногами в маслянисто-ультрамаринову калюжу. Поглянула вгору, примружилась, ловлячи обличчям краплі. І спохмурніла. Їй вже ніколи не передати тих кольорів, котрі бачила довкола. Чисті, яскраві, імпресіоністичні вогні, незвичайні поєднання відтінків, не мати колишньої сміливості розпоряджатися власним зором, як злива розпоряджається швидкими масками дощових струмків. Колись вона впадала від цього у відчай, Тепер звикла. Той зір і те бачення випарувалися з неї, немов озеро з пустелі. Все пішло в пісок. Вона озирнулася на скляну стіну ресторану. За нею стояв збишик, по обличчі якого стікали неонові фарби, залишаючи його абсолютно сухим. Вона зробила заспокійливий знак. І знову полізли до сумочки. Заграла мобілка. Ступивши під навіс і струшуючи з волосся воду, вона приклала її до вуха. Но, нетерпляче, без жодного привітання, озвалась слухавка. Нічого мелі, нічого. Я завтра повертаюсь. Все розповім. У слухавці гмукнули. Пролунало те саме запитання, яке вона чула кілька хвилин тому. «Ти її бачила?» «Бачила, Мелі, бачила», – втомленим голосом відповіла вона. «Ну і?» – знову нетерпляче прокаркала слухавка. «Вони були разом. Я... Я не змогла». «А ось воно що? А ти не помиляєшся?» «Вони були щасливі». Все, як мало бути. Пауза. Ну, не знаю, чи вірно ти вчинила, нарешті вимовила слухавка. Вірно. Я не хочу нічого ламати, Мелі, відповіла вона, попрощалась і поклала телефон до сумочки. Збишек залески зустрів її біля дверей ресторану, огорнув вологі плечі сухим шаликом, повів до столика. «Я обіцяла, що вип'ю пігулкою, ляжу спати», – сідаючи на турботливу відсунутий ним стілець, – мовила вона. Він вдав, що не чує. Офіціант розлив по келихах вино. Вона зітхнула, виняла з колечка серветку і ретельно розправила її на колінах. Всі її жести викликали у нього хворобливі напади ніжності. Ну, принаймні, він бачив, що мало хто з жінок, присутніх в залі, закрили подоли своїх вишуканих вечірніх суконь ресторанними серветками. Проштовхатися в перші ряди до червоної доріжки кінотеатра було важко. Люди, надто ті, кому не вдалося потрапити до зали, займали черги за кілька годин до фіналу дійства – і кам'яніли, захищаючи плечима і спинами всі підходи. Вона подумала, що краще було б вийти з зали раніше і зайняти найближче місце перед турникетом. Але вона сиділа надто далеко, на другому ярусі, і, поки спустилася, на вулиці вирувало людське море. До того ж, вона до останку не могла відірвати погляду від екрану, вдихаючи і видихаючи кожну репліку, кожний кадр, здригаючись на кожний знайомий пейзаж, ковтаючи крижаний чи гарячий клубок, що котився горлом від упізнавання всього того, що почасти жило в ній самій. Джошуа сам сповістив їй про фестиваль і про авторство фільму, котрий дійсно належав тій самій Єлизаветі Тенецькій. Запропонував поїхати разом, але вона відмовилась, мусить бути сама. Адже не було дня, щоби в її уяві у той чи інший спосіб не виникала картинка зустрічі. Перші слова. Погляд. Подолання ніяковості. Без свідків. Тому їхати до Нью-Йорка разом вона категорично відмовилася. Сама і крапка. Аби не відволікатися на розмови, на якісь спільні клопоти, на все, що могло б роззосередити її, зробити зустріч банальною. Звісно, Джош хоче допомогти, але в цьому випадку лише виб'є її з колії. Він це зрозумів і, Взяв лише один квиток на Нью-Йорк. Щойно відлунали тривалі оплески, вона метнулася до виходу, пробилася крізь майже смертоносну ущелину між силою і харибдою, котру утворила людська юрма обабіч червоної доріжки, і приготувалася чекати. Її жбурляло з боку в бік разом із натовпом, що тягнув руки то до одного, то до іншого кумира. Здавалося, вона лежить на кам'янистому березі океану, і її розгойдують хвилі п'ятибального шторму, здираючи шкуру з ребер. І вона так само, як інші, підкорюючись загальному ритму хвиль, підстрибувала, неслася вперед, Відкочувалася назад і знову, підхоплено натиском тих, хто стояв позаду, обдирала нігті оббильця турнікету. Потім увесь цей шторм раптом вщух. У вухах запищало, як при різкому зниженні тиску. У полі зору виникла жінка у чорній сукні і тремтливому ореолі від софітів. А потім ореол видовжився, утворюючи довгий світловий тунель. В кінці його, мов на світлині чи полотні, вона побачила те, що колись закарбувалося в дитячій пам'яті. Червона дерев'яна підлога, пофарбована і блискуча, мов крига. Жовто-гарячі квіти на шторах, світлі стіни – в широкому промені призахідного сонця танцюють золоті балерини. Супроти світла постає розмитий сріблястий контур видовженого тіла. Він несе спокій, а разом із ним тепло невидимого пір'я, що сиплеться згори.